Однак вони ще майоріли очима, особливо Кончита, бо вона не була в курортнім штаті, а так. Особливо вночі, не кажучи про день. Навіть місцеві, які мали фієсту, дивувалися. Звідки ля їм було знати, що мій організм уперше не знає страху? Що він бачить, наприклад, воду, бере і п'є її, просто з крану, не тіпаючись, що не фільтровано. Але лягаючи спати, він не думає, з якого боку сьогодні вія вітер, не турбується ні про куряву, ні пелюку, і засинає, як убитий. А мої діти, їм геть не спиться, так що потягнуло на нічні вилазки, а тут, як на зло, Повнісінько революційних музеїв, і хтось нашептав, що там, окрім слави, є ще і зброя. Її вони не знайшли, зате один з ідіотів вцупив чорного берета з кокардою такого. Все узбережжя піднялося по тривозі, бо то виявився берет чи геваре, революціонера такого, що гід, тепер нас просто замочив. А чи знаєте ви, що Чегевара всю тактику прийняв у бандерівців? Я насилю тетерів, бо досі не був певен, чи реабілітували в нас там за океаном бандеру. Звідки ляш Хоакін знає тут, що його вже дозволили? Ну гаразд, а звідки лято міг знати, товарище? І де він міг засвоїти тактику? Адже Бандеру вбито комуністами саме, коли повстала Куба. І перемогла вона рівнісінько на його день народження. Яку тактику мружився я, наче від сонця? І конспіративну, і бойову. Він у щоденнику революціонера писав про це. Ви хіба цим не цікавитеся? Он воно як. Радіаційного страху тут я позбувся, щоб повернувся комуністичний. Це ж страшно подумати, що буде як крадієві того злощасного берета, якого, виявляється, славетний. Чи подарував Кубі, їдучи піднімати на повстання далеку Венесуелу? Дивно, чому він одразу там і проколовся, разом з коханою? Чому там... Бандерівська тактика не порятувала. А міліція знову трусила квартал за кварталом, так що моїй юні реабілітанти принесли мені чорну реліквію. «Однесіть його їм, скажіть, ми не знали», шепотів Веслогубенький. До нього вже дійшло місцеве гасло «Соціалізм або смерть?» «Той, у якого було споміж нас Найбільше доларів. Це, бач, в Києві. Батьки купили найдорожчі ролики. І аж на Кубі він вирішив, чорний берет, понтовий такий, дуже пасуватиме до них. А особливо розмови про те, де він його взяв. Значить так, наказав я їм. Ніяких розмов тут про Чегевару. І про бандеру, ясно? А то що? А то куби більше не побачите, давив я слова. Вони обурилися. Чому? Бо й України теж, вибухнув я. І одразу подався в улюблений пальмовий гайок, де любив по обіді придавити муху. А тепер, з позиції лежачи, всю фієсту довбати ножечком глину, таку ж тверду як глузд моїх дітлахів. І все це, удаючи бутім сплю, бо гід тричі сунув носа. Кончита на пляжі, забачивши його, зібрала манатки. Я нігтиками позбирав між травинок зайву глину. Потім у поліетиленовому кулькові поховав святиню, затоптав дермом, Зайвий ґрунт виніс у плавках до моря, де й розводнів, а вже заснути не міг. Бо щоразу верзлося, як мене тягнуть до Сан-Сімона, і навіть не достреливши, живцем кидають униз до моря просто в роззявлені пащі тренованих акул. Ви уявляєте, наполягав Хоакін, товариш ще дуже хворів, виявляється на ревматизм. І от, незважаючи на це, він приховувався це у друзів і однак поїхав у Венесуелу, щоб виконати свій обов'язок до кінця. Уявляєте, хто б то міг подумати, що тут знайдуться такі, що зазіхнуть на його уславленого берета. От тут і почалося.